Hej, välkomna till ett nytt avsnitt av Abon Comics, avsnitt 15, Där är Nico tillsammans med Ja. Och i veckans avsnitt kommer vi prata om serierna Scenotrip issue 1 My lesbian experience with loneliness och Black Panther Soul of Machine nummer 1-8 till åtta. Och den gemensamma läsningen denna vecka är Why the last man, volume 1, unmanned Ja. Scenotrip issue 1, vad är det för något? Jo, eh. <tryck> ja, <tryck> det, är faktiskt, det här är faktiskt ett sjukt kul serietidning. Eh. Den gör någonting som ingen annan vad jag än så länge har läst gör. Eh. Där du, när du läser den på telefonen, eller jag antar att det är när du läser den digitalt överhuvudtaget, så tar den fram varje pratbubbla en och en. Okay. Som om att du faktiskt alltså, tittade på en... Ja, film är väl fel att säga, men som att du tittar på en serie på något vis. Okay. Så när du liksom, du kommer in i det här modet, du vet, när man, när den visar, när den zoomar in på en del, den zoomar in där, den zoomar in alltså på, på rätt bilder liksom. Den här känns ja. nästan som att den är gjord för digital form endast. För att du får okay. en bild och då har du hela bilden. Och varje gång du trycker kommer det en ny pratbubbla. Mm. alltså, och det blir verkligen, det blir ett helt annat flyt i hela serien då, för då kan du verkligen se så här: ja men okej, det är fyra personer som står och pratar, du kommer till bilden och din, huvudpersonen säger någonting, den rutan är framme mm. redan så trycker du en gång, ja då får du nästa svar du trycker en gång till, okay. och då svarar nästa person och en gång till så får du den, så allting du kommer aldrig läsa i fel ordning typ om man säger så eller hoppa mm. fel eller någonting sånt, och det tycker jag den gör jävligt snyggt mm. Jag egentligen bara nämna vad den gör liksom lite utöver det extra, sådär liksom direkt i, i början. Eh, innan jag berättar vad det är för någonting. För att det är. Det är bara en kon <går> konstig historia, verkligen. Det är bara, okay. bara konstigt. Eh, det gör den bra, eh, det här hela den, det stuket på det, så att säga. Gör det väldigt, väldigt lätt dessutom. Att när du sitter och läser. Så det, du behöver liksom inte ta in så jävla mycket samtidigt då. Utan du kan du verkligen titta på bilden, läsa bubblan, gå vidare. Då får du reda på, ja ah, men här kommer nästa bubbla. Det, liksom, det blir mer som en konversation. Mer än att du bara sitter och drömmer av all text på en gång. Liksom, som är i, i den bilden utan du är på. Liksom. Mm. Så det gör den jävligt snyggt. Eh, sen är den generellt snyggt ritad. Det är en kul... Det är en väldigt skojig och humoristisk, humoristisk eh, tecknad ska jag säga. Mm. Eh, och då ska vi se ja, där. Eh, skriven av Quinton Miles och ritad av Danielle. Daniele Consentino? Ja, ja men det, är no det stämmer nog. Ja, eller det, det stämmer, gör det. Sen om jag uttalade det rätt, det är en helt annan sak. Det är så underbart att lyssna på andra som inte, som inte bara jag sitter och sitter och, och nämner jävlas svåra namn. Ja, okay, utan andra som försöker. Jag kan det säga så här: då. Den, den som har ritat den, för den som är skriven, Quinton Miles, den är ganska lätt uttalad om du vet, tror jag. Sen ritad av varför jag stakar mig på ett så enkelt namn som Daniel. Eller Daniele, eftersom att det är D-A-N-I-E-L-E. -E. Kos. Cosentino, så att nu, har ni, nu vet alla hur det står så att in och googla eh, så får han många eller får många klicks. Det är bra. Jag att det är Daniel det Ja, kan jag är exakt där av henne. Eh, då kan vi gå in på vad den faktiskt handlar om då. Och mm, tjunt. Eh, du följer eller du är vad man ska säga huvudpersonen i sig heter Cody Bennett och han vaknar han vaknar upp på en mystisk planet utan minne om hur han har kommit dit och upptäcker ganska snabbt att han har blivit kronad till kung eller krönt till kung av en ledande monarki. Och på toppen av, av det är han uppenbarligen satt igång ett inbördeskrig. Okay. <laughs> Med sina två eh, ja, nytillsatta livvakter sorg och stuss börjar Cody strävan att återfå de förlorade bitarna av hans minne. <här> och även då försöka återställa ordningen på den här planeten <här> För att sen kunna ta sig hem därifrån Det, det är själva ja, synopsisen på, på, på serien i sig jag har, ju bara, mm. jag har ju bara läst första numret än så länge eh, Kommer absolut att vilja läsa mer eh, Jag hittade den här bara på grund av mina de här free comics-letandet. Eh, för det här, det första numret är nämligen en gratis tidning. Mm. Så att, in och läs den. För det är den värd. Alltså in, ta ner den, kolla in den. Det blir lite lättare att förstå vad jag försöker berätta eller förklara om den. Eftersom att ett första nummer förstör egentligen ingenting. Ja, historiemässigt. Jag tror bara, den, den bara säkerställer liksom verkligen vad allting handlar om, om man säger. Mm. För... För <laughs> den här Cody Det är ju inte bara så han, alltså Det första man får se av honom Är att han ligger och sover Alltså man får bild på honom I en säng, på en kudde Där han vaknar upp liksom mm -hmm. uh, Innan han ens har öppnat ögonen Så bara liksom åh oh, Ja oh, jäklar skön natt liksom Det är vad han säger Han får ett svar Av en kvinna som ligger precis bredvid honom I sängen Ehm uh, i vad jag tror är endast uh, troser, tror jag. Som säger så här: Ja, verkligen. Det var, det var den bästa natten någonsin. Han får panik. Det här fattar man inte från början. För att han vet ju inte vart han är. Eller, alltså, eller vem hon är. För att han är ju uppenbart inte på jorden längre. Som han <laughs> antar i sin hemplanet. <laughs> så det börjar liksom galet redan från början. Upp springer rakt ut på en balkong med bara täcket som, som skydd liksom. Nej. Där det visar sig att hela staden slash, det verkar som, typ som på, när påven väljs, då står ju alla liksom ute på torget utanför liksom Vatikanstaten eller där någonstans. Mm. Ja, så ser det ut här med. Han springer ut på balkongen med liksom lakanet över kronjuvelerna och bara så här. wow. Varför är, varför är typ hela planeten här utanför och ser mig stå naken här. Så att så börjar själva serien. Sen kan ni bara tänka sig hur det här fortsätter. Mm. Eh, det är ren galenskap. Eh, det enda man typ får reda på i det här första numret är just det, just det jag berättade nu. Cody får reda på att han är krönt till kung i den här på den här planeten, eller i den här staden eller vad som kallar det för. Eh, man får bitar av att han har satt igång något slags... För, för de berättar typ att han dök upp som en profetia. Alltså så här... Åh, blixten ska slå ner och ur den blixten ska våran äh, härskare dyka upp. Det verkar tydligen som att Cody har dykt upp efter ett åskoväder. De hittar honom och antar att han är den nya kungen. Ja, han har typ direkt, jag antar nästan att han har varit ganska så dyngrak när han dyker upp. För att han kommer inte ihåg vad som händer. Det de berättar är typ att han har infört en massa nya lagar och regler när han kommer. Medan han dansar eller vad fan han har gjort för någonting. Så att på något vis har han lyckats infört nu någon ny regel om om att det måste startas något inbördeskrig om något. Ingen aning om varför eller hur men det är någon de procedur som har satt igång där de då ska gå ut i krig. Mm. ja och, och han vet inte vad han har gjort eller hur han har gjort det eller fått det och ens bli så på det viset. Mm. Så det vill han ju gärna stoppa. Plus att han vill ju gärna ta sig hem såklart. De fienderna du har eller de som liksom verkar vara lite emot dig för det är du har nämligen den, den, vad kallar man det för? Kaptenen för det militära. Ja. Han har du ganska, han är ganska bundis med dig, verkar det som. Och han vill ju inte att det här kriget stoppas. Så kan vi säga. <laughs> okay. Han vill liksom verkligen gå ut i krig. Medan Cody vill han... ju gärna avbryta det här. Ja. Han typ tjänar lite på att ja, det kan Ja men det exakt, det, vara det, det, det kan vara så. Det kan absolut vara så att mm. han... han kommer ju kanske kunna få det han vill om kriget startar, som man säger. Mm. Det finns några andra konstiga människor eller konstiga aliens i skuggorna som kanske inte ser ut att ha Codys bästa i sin blick. Men det är ingenting som man får reda på direkt så där nu i första numret. Men Nej. sjukt bra, sjukt intressant. Eh, absolut att åtminstone kolla in om ni gillar det här första numret. Jag gillar det som mm. fasiken, så jag ska försöka och läsa vidare Framåt också, så att säga mm. Den enda frågan jag egentligen har Det var att du pratade ju om det här Att den zoomade in på pratbubblan ja. va? Hur, hur är det? Är det att de zoomar in på varje person Och pratbubblan så att man ser den Och sen vidare, oh jävla till nästa Eller är det Att den zoomar först in på pratbubblan Och sen zoomar den ut så man ser vilka som pratar Hur det funkar egentligen Nej, nej, nej Utom du får... Eh... Vad ska man säga? Är du i ett rum med, fy med fyra personer, säger vi. Ja. Då får du rummet och de fyra personerna i lagom storlek. Alltså så att du faktiskt går att läsa och går och ser liksom allting ordentligt ja. på rutan. Men helt blank. Det är inga pratbubblor ah, okay. alls på den. Från nej, början. Nej, och, sen och sen kommer det pluppgåps. Exakt. Ah, ja. Utan att zooma in eller zooma ut så egentligen klickar du bara fram pratbubblorna. Eller du klickar bara fram konversationen mm. egentligen. Och det tyckte jag de gjorde jätte, jätte För då slipper du allt det här med till exempel att vi har, ju vi har ju hamnat i den situationen där vi har fått helbilden först. Mm. Visst, det har ju kanske varit något galet med appen eller just den serietidningen. Men att man får liksom hela den biten och sen zoomar den in till varje specifik ruta. Mm. Här har du verkligen varje ruta var och en för sig. Plus att här kan du inte heller få det här att du kanske ser pratbubblor som egentligen skulle hamna i nästa ruta om man säger. För ja, det, det har hänt mig också när man sitter och läser och läser och läser och kikar och man kollar och grejer. Så bara, efter en stund så bara vänta nu, vad fan säger den här människan för någonting? Och så klickar man framåt den rutan och säger ah det är ju inte ens den personen den här bubblan går till, nej. Satan, nej. den hörde ju liksom till nästa ruta Eller två rutor framåt till och med om man har en jävla otur. Mm. Och det, det problemet försvinner ju helt och hållet i, i, när det fungerar på det här sättet. Det det här ja, lät verkligen... ju väldigt häftigt måste jag säga. Ja. Väldigt, då blir det mycket mer intressant att kolla upp hur hela det funkar för det låter ju så, som du sa perfekt för just mobil mm. och platt liksom läs på läsplattor. Ja det, det, det är kolla, verkligen jag jag har, alltså. optimerat för mobiltelefon eller för digital läsning skulle jag vilja säga för det, det tycker jag den gör jättejättesnyggt. Mm. Ja men häftigt. Kul att höra. Men då ska jag kolla för jag vet att jag tog också ner den förut gratis. Jag har aldrig kollat upp den men det verkar ha väldigt mycket klyschor som eh, det där som du sa när du går ut naken på ballis och alla turnéer för. Det är inte första gången det har hänt och sådana där grejer direkt. Nej, nej, absolut. Det är, det är absolut den klassiska... alltså Storyn kommer ni att känna igen eller ni kommer att gissa att ni kommer att kunna tyda vad det är som kommer att hända och allting sånt. Ja, det, mm. jag tänker redan nu att jag vet nu ungefär i, i väldigt grova drag vad som kommer att hända framåt också i historien. Men det är fortfarande mm. så att de gör det liksom på, ett så, på ett så intressant och kul sätt. Både med det här, åtminstone för mig, nya sättet att läsa tidningen eller läsa mm. bilderna så att säga- och även med tecknarstilen i sig som är ändå ganska barnslig ska man ändå säga. Men mm. rena schysta linjer, rena schysta färger och så. Som ändå gör det att den. Ja, men den, den, den petar på en ändå sådär riktigt bra. Så man vill. Jag vill fortsätta åtminstone. För den, den har till lite många. Den har fler plus än minus om man säger så. Och då mm. räknar jag in klyschor och sånt till minus i det här fallet. Ja, ja. Ja, men coolt. Trevligt att höra, trevligt, trevligt uh, Hoppa vidare då till den som jag har läst ja. uh, Och den här är väldigt speciell för varför jag Jag satt och letade förut, det var strax jul där Efter comics och annat som var annorlunda För vi läser ju mycket serie, superhjältar och mycket sådär uh, Men jag ville ha någonting helt annorlunda Just för, ja uh, som frälsaren och någonting Och sådana grejer, annorlunda grejer och då kommer den här rubriken. Liksom, den poppade ju upp så oerhört hårt. Och den här heter My lesbian experience with loneliness. Och jag bara, vad i helskott det här? Och det här är en manga. Och det är, ja, Senast jag läste manga var när jag gick i högstadiet och läste Dragon Balls. <laughs> det var i evigheten. Men det här är i alla fall skriven av Kabi Nagata och tecknad av Kabi Nagata och år 2017. Så Sen också här den uppriktiga berättelsen och en ung kvinnas kamp Med depression och sexualitet Som har tagit internet med storm Och den här har tydligen blivit Väldigt hyllad på nätet och allting Och Lättast att bara beskriva den här kort Det är Den handlar väldigt mycket om hennes ensamhet Hon har Hennes första kyss eller åt var typ när hon var 28 Så hon har ingen så här. Någon såhär liksom, Aning om mänsklig kontakt hon pratar hela tiden om just det här svårigheten med varför. Hon är, för hon är väldigt fixerad. Att hon måste liksom få fram det här. Vad känslor hon är inte riktigt. Hon är. Om vi går till början helt enkelt. Så hon har haft anorexia som byttes till extre hetsätning. Som sen, och hon liksom gick ner så hon hon liksom bytte aldrig kläder. Alla hennes kläder hade hål i sig och hon tog inte hand om sig själv. Allt hon försökte göra var att eh, typ bevisa sig för hennes mamma och pappa. Och försöka få deras, här, ja men varför, var jag en kämpar och gör så blir det fel för er och liknande. Och det förstörde henne totalt och eh, Sen kom det här med att hon aldrig haft någon mänsklig kontakt alls. Så vad hon gör är att hon eh, bokar ett möte på en eskortfirma. Och det visar, för hon kommer ju fram till det att hon är inte intresserad av killar. Hon är ju intresserad av tjejer. Men hon, det är ingen tjej och hon börjar tänka så här, började så forska var, varför hon kan gilla tjejer. Och det kommer väldigt mycket fram till eh, just hennes problem att hon bevisar sig för sin hennes mamma. Så är det att alltså hon bara vill bli omhållen av en kvinnlig, få, liksom, någon kvinnlig person. Och hon attraheras av kvinnor och liksom, så hon vill ju ha, alltså, det spårar jättehårt åt så här, väldigt så här, vad internet säger och vad hon själv liksom får utforska. Så hon går ju till den här escortfirman och får sitt första liksom sexuella möte med en kvinna. Och det är ju inte som hon hade tänkt eller någonting, det, det, det var inte ens. Det är inte så det ska gå till, om man säger så. Tjejen som hon var med var liksom helt underbara allting men det blev inte riktigt det här fysiska som hon var ute efter och liksom där kramar och känslor utan det var mest bara de pilla på varandra lite sånt där men hon kände hon fick liksom panik och kände inte den kärlek som hon ville ha. Och det här är bara början av boken och sen fortsätter med hur hon ska kunna få den här mänskliga kontakten den här kärleksintressen. och bara någon som håller om henne. Liksom i framtiden får hitta vem hon verkligen är och hur hon ska känna och allt sånt där. Det är jättesvårt att förklara den här. För att den är så, den tar upp så mycket olika inom depression. För hon har varit med om så mycket. Men hon som har skrivit boken, hon beskriver ju det som hände henne. Från typ 10 års ålder fram till 28 och liknande. Men jättebra. Och den här slog mig jättehårt eftersom jag har varit med om. Inte exakt det kan jag inte säga. Men liknande, eh, för de som inte har lyssnat på Abiton Nörd jag tagit upp förut så var jag sjukt självmordsbenägen för flera år sedan. För att jag just hatade mig själv, mitt utseende, liksom, jag hade ingen som var i närheten av mig. Jag hade blivit dumpad av min dåvarande flickvän efter sex och ett halvt år. Jag hade inga polare eller någonting som hängde med. och Jag tappade all den här mänskliga kontakten och det tog mig jättehårt till den gränsen att jag var redo att ta livet av mig jag kom som sagt tack, bort från det helt och hållet, men det här väcker de minnena och jag ser den är jättesimpeltecknad, utan är mest sträckgubbar, jätteenkla färger och i, men i mangaform men hur hon beskriver allt hur hon skriver i detalj med de här enkla bilderna kan bevisa vad jag själv har känt i, in, i den här depressionen allt, var så alltså ett av det bästa jag har läst i den här, liksom hur hon förklarar, för det som jag alltid säger om Liksom, varför inte jag går till en psykolog och liknande? För de har lärt sig från böcker. Hon här har lärt sig från livet. Så vad hon skriver är ju faktiskt vad man faktiskt har varit med om och liknande. Så jag litar ju mer på henne än en psykolog och liknande. Men det är bara hur jag är inställd. Men det är liksom på åt det hållet. Så den är jättebra skriven och allting. Och det är jättevärd att ta upp. Enbart, även om jag är inte är intresserad av den sexuella delen. Att det, liksom, det, det låter väldigt mycket man men den sexuella biten är ingenting för mig. Så ska man läsa, jag tycker att det är jättebra att läsa för all depression. Hur hon liksom. För i slutet av boken, det är en true story som hon har ju skrivit där. För att hon började må senare. Hon började få jobb som manga skribent och allt. Men hur leds det från att vara från så djupt ner man kan komma och inte kan jobba eller någonting. Och hon kan inte behålla ett jobb tack vare hennes depression till där hon är idag. Och jättebra skriven Det är bara fyra kapitel eller någonting Men hon får in så mycket Under hela det här Och nej, jag var fast Och den är så sjukt bra skriven Och jag kan ju inte gå in på så mycket För som sagt Jag kan inte beskriva hur bra den här är För hennes ord sätter allt på prickar Så det är någonting man måste uppleva Men man ska veta att det är en tung berättelse Och den tar upp väldigt mycket Och den kan vara lite hoppig ibland För sen, jag läste den på plattan och det är det första, det är manga så du ska läsa den från höger till vänster. Så när du klickar då du ska ju läsa på fel håll också. Så du ska läsa pratbubblan till höger och sen vänster och liknande. Och jag har lätt att göra läser i en mangabok, men det var inte lika lätt att hålla koll på när man sitter i plattan och bara får en ruta i taget så bara, ja just jag jag fick ofta hoppa runt. Men nej, den är jättebra och den är inte jättedyr och som sagt. Den är, har varit en internetsäljare- Liksom, storsäljare, för hon här är helt grym på att skriva. Eh, har du liksom är du själv i depression, har du inte intresserad hur det verkligen är för någon som är i depression som du aldrig riktigt har fattat eller någonting, så är det här ett måste att ta upp. För Den slog mig jättehårt eftersom jag har varit i just den här delen att faktiskt man faktiskt avskyr sig själv till, till den grad att man är nästan redo att ta livet av sig. Så gör det här jättemycket. Och den beskriver som sagt på pricka hur det är. Så det tycker jag både som informationsbok och som bara en känslomässig bok är den super, bra Häftigt. Eh. Det, det låter verkligen, det låter mm. verkligen som, att den, alltså, som att den har ett budskap i sig, verkligen. Ja, absolut. Och att hon är, hon är helt öppen med, det här är min berättelse, det här har faktiskt hänt, ja. gör att det, man får ännu en liksom nivå på det hela. Eh. Det kan vara lite kludret ibland, för hon beskriver sig ibland som två personer. Ja. Den som för senare i boken så är det hon som försöker göra det som hon vill ha i livet. Och så beskriver hon den andra som är gör allt för sina föräldrar. Mm -hmm. Och det enda som är skillnaden är typ hon har vit färg på den som hon är nu. Och den hon vill vara. Och typ rosa färg på den som är... liksom Beroende av föräldrarna. Ah, okay. och, så och de är ofta i samma bild och pratar. Och så måste man försöka hålla koll på vem det är som säger vad. För det är inte riktigt pratbubblor utan det är bara text överallt och liknande. Så det är mycket sådana här små grejer och små detaljer som kan bli lite mycket ibland. Men tar du tiden och lugn och läser alltihop så är den jätte, jätte stark. Men som sagt, jag hade ingen aning när jag bara såg den där rubriken att den här skulle vara något så här häftigt. Men nej. Jag måste bara liksom, ta och kolla in My Lesbian Experience with loneliness Den rekommenderar jag alla för den var jättetung. Eh, jag kan inte säga att det är så här, det är bästa, eller det är ingen som säger riktigt. Ja, men det är baserad på en verklig händelse och den är inte så här jättesnugritad eller någonting. men budskapet lyfter hela alltihop. Och det är ett av det bästa jag har läst i skrivande när det handlar om just depression och liknande. För det, det går inte att riktigt förklara liksom, om man inte beskriver sin egen. Eh, livshistoria, liksom. för jag kan se vad som hände mig och det är inte alls vad hon här har varit men, man ja, men jag kan inte jag kan förstå liksom hur hon känner det men jag kan inte känna exakt likadant och det är det som är så svårt med depression och liknande, liksom alla upplever det olika mm, mm. men så här det som hon skriver så när har aldrig kommit någon annan som förklarar sin depression liknande så som jag haft Nej. om man säger förklarar det så skitbra skrivet, mm. helt underbart Härligt vem var, det, vem var det som hade gjort den? Kabi Nagata heter hon. För hon är från, om det är Japan, något asiatiskt land, om det är Korea, Japan, jag kommer inte ihåg vad det är. Ja. Så det är därför det är, det är en mangabok. Mm, mm. Och det är man verkar ju, det är för hennes mamma och sånt. Man fick den känns att det är väldigt asiatiskt, och att föräldrarna är ju. De visar inte känslor på samma sätt. Det finns säkert asiatiska som är. Men stereotypen är ju verkligen av mammor och sånt. Det är liksom det är bara jobben som gäller dit och datan. Och man fick liksom den känslan att ah, men så här är det kanske inte riktigt. Jag har inte den känslan med min mamma. Det är liksom min mor var det som fick mig ur depressionen och sånt där. Mm, mm. Hon här, hennes morfar förstår inte alls så liknande. Men det är väldigt kulturellt och jag fick ändå. Jag, jag uppfattar det lite i serien också att det är så. Ja. Men nej, skitbra skrivet Och jag rekommenderar jättemycket att kolla in den är det, Har hon gjort den helt själv eller? Både ritat och skrivit ja, ja, allt är hon allt. Häftigt Det, lå, det låter ju verkligen som en, alltså, Det låter som ett perfekt Precis, precis det du letar efter in, Inte mm. superhjältar Äntligen någonting nej, lite, lite, lite viktig Om man säger mm. Och det som är boken, hon gjorde ju först den som släppte, hon släppte på internet. Ja. Den här samlingen är lite förlängning. Även om man läste den så är det här lite förlängning. Okay. För hon beskriver det som händer efter att den kom ut och liknande. Hon hittade ett bolag som gav ut den här en, den igen och liknande. Så jag vet inte exakt om det här är exakt samma som det som kom ut på nätet. Mm. Men det verkar vara det. Men också att det är en förlängning på det hela. Så jag rekommenderar att kolla in den som finns på Comic Solid och liknande. Okay. Det låter lite grann som tidningen vi läste här för några veckor sedan. Lena? Mm, alltså just precis. att den har släppt sig flera omgångar Och hit och dit Alltså just bara den biten mm. om man säger Jo precis ja äh, men Det var så oerhört intressant Och just det här För jag har inte jättemycket såhär, vana med mänsklig kontakt om man ser så Jag har haft två flickvänner som jag har varit med liksom Men sen att få se någon som är Jag är 28 nu Att få läsa det här om en tjej som är 28 Har aldrig haft någon mänsklig kontakt nästan Det trodde inte jag fanns Men det var riktigt häftigt att läsa då tänkte man liksom att nej, jag har inte haft det så jävla illa ändå. <laughs> ja, men det är ja, låter, låter intressant. Mm. Mm. Oh, nej, bra kolla in den det säger. Ja. Du hade Black Panther. Du ja. var ju inte så jätte glad förra veckan på vet jag med som en läsning på Black Panther. Nej. Ha, har du har du höjts till skyanna nu eller? Jag ska säga så här att jag, jag vill nog nästan påstå att det här är bättre det jag har läst den här veckan. Uh, jag kan dra direkt Black Panther, Soul of a Machine uh, Ja, jag tror, jag tror bara det finns åtta nummer Och det är de åtta jag har läst i alla fall uh, mm. Den vi läste förra veckan Då var han ju Det var ju stroppigt och grejigt Och det var hela den biten Det, är ju ist det finns kvar Men det är ganska okay. mycket mindre utav det Det är nedtonat ganska ordentligt vad som också är ganska nedtonat i den här serien är också Black Panther. Okej. För han är typ inte med. Inte mycket. Han har sitt namn på den. Det är hans stad, Wakanda. Jo, Wakanda. Är det. Men det är också i stort sett det som är. Jag kan dra synopsisen så so, får uh, vi se om det ger någonting mer av det. När uh, den cybernetiska artificiella intelligensen Machine Smith infiltrerar alla Wakandas system, hotas den faktiska existensen av den mänskliga civilisationen. Det är upp till sex stycken Wakanda scientists och sex stycken Takumi masters som arbetar med Black Panther och hans syster Shuri för att skapa den ultimata maskinen för att stoppa Machinesmiths bristfälliga men djupa känsla. För att integrera människan och tekniken i harmonisk perfektion. Okej, okay. det låter ju väldigt spejsat. Ja, det är lite spejsat skulle jag säga. Eh, den här Machinesmith eh, är någon bad guy. Jag har ingen aning om det är någon... Alltså, jag har ju läst väldigt lite... Det här är min andra Black Panther-historia- så att, mm. Jag har ingen aning om om det är någon det, han, Någon han har slagits med tidigare Eller inte Hur som Han verkar tydligen vara någon cyborg Aktig eh, karaktär Någon som en gång i tiden Har varit människa Men idag i stort sett bara lever I Alltså som artificiell Intelligens i stort sett mm. eh, Han har Det man kan få fram är typ att han har Mixtrat med AI och typ, korsat dem med sig själv. Ain tog över typ. Hans okay. mänskliga sida finns där, men Ain är den som styr i stort sett. Mm. Eh, han Det är något jättemöte eh, där Black Panther, eller jättemöte. Det, det är någon tillställning där typ så här: alla de brightaste människorna i världen samlas på I Wakanda där då Black Panther verkar ha någon, något lärlingsprogram ish. Där han har då. Det är de här sex Wakanda Scientists-snubbarna. Eh, som är då hans lärlingar. Eller som, det, det är de sex smartaste i Wakanda-typ. Eh, och samtidigt så är då de här. Jag vet inte heller vilka de är. Men Takumi är ju tydligen någon mästare någonstans. Han har sex stycken exakt likadana elever. Som är okay. de liksom smartaste han har fått tag på. Eller den smartaste han har lärt upp i olika ämnen typ. Den ena är typ så här, vad är det? Åh vad heter det? Eh, eh, sannolikhetslärare är den ena asgrym på eller vad det är. Och den ena är framtid, den andra är typ ja. Jag vet inte. Det. det är sex väldigt smarta människor från två olika läger om man säger. Mm. Eh. De här tolv personerna ska försöka komma på en lösning hur de får Machinesmith ut ur Wakandas säkerhetssystem. För det är även så här att när han väl är i en dator i, en, i ett system, i ett nätverk så kan mm. han ta över inte bara ro, alltså han, kan gör, ja, han, han, bygger, han gör den här klassiska han bygger robotar av allting. Som liksom kan springa runt och, och göra hans bidding. Han kan ta en bil och helt plötsligt så styr han bilen. Eh, han kan ta... Ja men, ni fattar ungefär vad jag menar. Han kan dessutom... Typ... Vad är det? Han fångar människor i... Virtual reality-ish. Så att själen typ... Låser han in i ett artificiellt. Eller alltså i, en, i. I cyberrymden. Samtidigt som han då styr den kroppen istället. Det är skit Det låter skit Men det är inte så. Det, det är inte så coolt. Han tar över människor. Från eh, WannaBe. Ja, typ. men typ så. Exakt, exakt. Så. Eh, och då då, Black Panther springer runt eh, i stort sett staden runt för att. Försöka skydda så mycket människor som möjligt. Eller rädda så mycket människor som möjligt. Medan de här då då. De här 12 personerna ska försöka stoppa honom helt enkelt. Mm. Och. Det, ja. Jag tänker inte spoila men ni kan ju bara tänka att det är en superhjältehistoria historia. Vad som händer efter åtta nummer. Så kan ni gissa vad som händer. Men vad jag tycker är intressant är. För jag berättade det här förra veckan. Att den här inte fanns med på Comicsology. Nej. Eh, Utom bara fanns med i Marvels egna app. Och jag var tvungen att gå in och kika på varför. Så jag googlade på det här. Black Panther, Soul of a Machine. och För, för det är nämligen så här. Lösningen till det här. Det de räknar ut är att eh, AIN i Machine Smith mm. är ju en dator. Eh, logiskt tänkande finns ju inte riktigt. Så Det finns ju ett Nej. rätt och det finns ju ett fel. Eh, sättet de. Sättet de eh, det de kommer på är liksom så här Att de ska bygga någonting så perfekt för AI försöker, eller alltså för, strävar ju efter perfektion. Mm. Och antar att han kan uppnå perfektion dessutom. Eh, så deras lösning är i stort sett att de ska bygga någonting som är perfekt. Så att de lurar honom att ta sig in i det systemet istället och då låsa in honom. Mm. I det systemet. Eh, när man googlar på den här Black Panther så får man, även upp, det, man, man får även upp den här lilla texten. Så kan ni ju gissa lite vad det är sen. För jag läser den först ska vi se. Aggressiv stil. Imponerande teknik. Spännande prestanda. Tre styrkor som satte Lexus LC500 Lyx i en egen klass. Tre styrkor som också gör LC500. Till den perfekta, match eller perfekta matchningen. För Black Panther. En Marvel-legend som existerar i en egen klass. Se dem komma, komma ihop i den exklusiva digitala grafiska romanen. Black Panther Soul of a Machine. Det är i stort sett en enda stort reklam För Lexus. Okay. <laughs> ja, jag tyckte det var ganska bra till en början det här, var, det här var ingenting som jag visste om När jag började läsa att det i stort sett var Reklam bara mm. Däremot så är det jävligt svårt att bomma det sen När man väl kommer ett par nummer in i det här mm. När de kommer på att de ska bygga den här Perfekta fordonet redan. Då har de prototyper mm. där det står Lexus på redan. Så att det är liksom lite så här: det är lite iffy. På, det, man, det känns väldigt eh, vad heter det? Produktplacerat. Väldigt mm. snabbt när man kommer till de delarna. Eh, med det sagt så betyder det ju inte att det är en dålig story. Skulle jag säga. Det är ändå en ganska intressant historia liksom. Hur de försöker ta reda på och hur de försöker komma fram till vad det faktiskt skulle vara som kan stoppa honom. Mm. Den, den biten är jätte jätteintressant. så kan man se över att det är framåt nummer två, tre där någonstans att det finns med ett par bilder på en Lexus på, på, i varje tidning därefter kan man mm. liksom överse det, då är det en ganska bra historia, det är det däremot så mm. är det svårt att missa det eller glömma det nu, nu när man vet om det men jag har ju egentligen bara en fråga då ja vilken färg har du köpt på din Lexus nu då? <laughs> Nej nej nej, det här är ingenting som jag som skulle få nej. mig att eh, nej, det är en alldeles nej, de för exklusiv. Nej. nej, det är en alldeles för exklusiv eller alldeles för dyr bil för att jag skulle vara intresserad av att vilja köpa den faktiskt skulle jag säga så säger du? känner du inte pengar på den här podden? Eh, nej. Inte de <laughs> nej. pengarna. Eh, eller inga pengar alls å andra sidan. Men... Förlora pengar. <laughs> eh, eh, historien i sig är skriven av eh, Fabian Nysi... Nisi... Ni... Vad fan? Nisiessa Och ritad av Andrea DeVito. Eh... Det jag kan påpeka om om vi ska gå, liksom, kliva ifrån historien för att, och, och hela det här reklambladsgrejen. Mm. Så den är, den är snyggt ritad eller snyggt eh, illustrerad eller vad man ska kalla det för. Mm. Det enda jag är lite så där iffig på är att flertalet gånger under serien så händer mm. det liksom att man... Att det är alltid så att det är huvudpersonen i en ruta. Däremot, de karaktärerna som är i bakgrunden kan mm. se jävligt döda ut. Okay. Alltså, ögonen är liksom bara. Jag vet inte, man har inte lagt ner det där. Man har inte fått tiden att verkligen göra allting perfekt. Nej. För vissa av karaktärerna i bakgrunden kan verkligen se ut som att de står och stirrar ut i ingenting. Trots att de egentligen kanske borde titta mot en specifik punkt någonstans i rutan eller. Följer åtminstone samma Har ögonen åt samma håll som huvudkaraktären Men mm. uh -uh, No no Det är bara två svarta prickar i stort sett Mitt i ansiktet på dem ibland no. Som gör att det blir det, man, man, man liksom ploppar ur Ploppar ur liksom hela Ja man blir inte Immersed på samma vis när man ser det här plötsligt För då kan man liksom säga wow vänta nu Vad gör den där personen Det är värsta super action scenen Och den står och stirrar på det där trädet där borta Mm. Vad fan är det som är så intressant med det? Ja, alltså, sådana grejer finns det tyvärr med i den här serietidningen som gör det. Eh. Så att den är inte skitbra, tyvärr. Eh. Den är gratis, alla åtta nummerna. Eh. Så. Jag säger att historien är värd, eller är, är intressant nog att läsa. Mm. Om du kan bortse från reklamlaget om man säger. Ja, då, då är historien lätt värd att läsa där den. Men det är nog ingenting. I efterhand så här så är det nog ingenting jag skulle betala direkt för att få läsa. Nej. Det är det inte. Alltså produktplacering man ju van med tv och film och allt sånt mm. där. Mm. I serietidningen är det absolut inte lika mycket om det inte är direkta reklamsidor på serietidningarna. Så det, det lät väldigt annorlunda och på det viset. Men den stora frågan är liksom, jag var ju jag är helt... liksom Black Panther tilltalar inte mig alls i serieformat som förra veckan det jag läst. Hur är det nu Har du fått en liten upphiftning på det hela? Eller är det bara, det var en okej okay story men det är ingenting. Det... Eller, hur funkar det? Jag skulle säga så här att det, det var ju intressant att läsa mer Black Panther, men som jag sa så var det ju inte så jävla mycket Black Panther av det. Alltså det. Han är ju med, ja. Men han, man hade också kunnat plocka bort honom. I stort sett, helt och hållet. Mm. För att det är inte han som driver historien riktigt. Det, det, det är de här 12 lärjungarna eller eleverna. eller alltså Forskarna, det är de som mm. driver alltihopa. Sen råkar det ju vara så att den som leder alltihopa eller som ska någonting göras så är det Black Panther som mm. gör dem. Eh, alltså. Som till exempel så går de in i, går de in i cyberrymden, säger jag nu. Eller definierar jag det som mm. nu. De sätter på sig VR-glasögon och bara kliver in i Tron, typ. Mm. Eh, eller den, den universumet, eller ja, skitsamma. Ni fattar. Eh, det gör alla de här karaktärerna, alltså alla de här tolv personerna gör det. Okay. Och får reda på nya saker hela tiden om den här eh, Machine Smith. Passa, oh shit det här är en svaghet han har, oh shit det här är en styrka det här är något vi måste tänka på, det här är någonting som vi verkligen bör trycka på för att komma vidare liksom i lösningen mm. eh, Så att det, hela den biten sköter de helt själva Det enda Black Panther gör är typ i slutet sätter han sig i den här bilen och styr den både i verkliga världen och i cyberrymden för mm. att tonta då Machine Smith att hoppa på honom och in i bilen istället. Mm. Det är allt han gör. <laughs> okay. Så att man hade kunnat sätta vem som helst annan. I en vibranium suit i den bilen. Så, pff, ja. Ja, ja. Så att han, är, nej. Det, det här gav mig inte mer respekt för Black Panther. Dock så tror jag att det fick mig att släppa honom faktiskt. Mm. För att det var ingenting som ju öppnade ögonen och mer. Ingenting sånt. Utom det Han är vad han är... Det som stör mig mest är ju att alla vet ju vem det är. Mm. Varför lever han fortfarande? Alltså alla... Skulle Batman gå runt och håna alla på det sättet i Gotham? Det skulle ju ta honom fem sekunder skulle han vara borta. <laughs> jo, precis. Alltså helt, helt på riktigt hur bra han än är så... Det tar inte många sekunder om de vet hans hemliga identitet. Nej. Att få bort honom. Samma med... Okej... Okay, den enda som kanske skulle fixa det är väl Superman om möjligtvis. Men även han skulle ju få det jävligt jobbigt om, om mm. alla, vi, alla visste vem han var. Här verkar ju inte Black Panther verkar ju inte få några konsekvenser av att alla vet vem han är. Eller ja, det är klart. Jo, de verkar ju, verkar ju fortfarande tydligen ge sig på saker i Wakanda som är helt... Mm. Jag fattar inte varför de skulle göra det. Eh, men jag vet inte. Vi får väl se i filmen som kommer här snart om, mm. om, det, om det väcker någonting mer. Men nej, jag kommer inte att leta efter några nya Black Panther att läsa. Nej då, så, nej, då är vi väl på samma nivå. Det, man ser fram emot filmen, men vi lämnar träsket där helt enkelt. Ja, men exakt. Absolut. Och det var det du hade läst. Så. Ja, jag har läst gemensamma. min. Precis, och vi hoppar rakt in där. Ja. Why the Last Man, volym 1, Unmanned. Skriven av Brian K. Vaughan, av Pia Guerra och Joss, Joss Marsan. år 2013. Synopsen. Why the Last Man, vinnare av tre Eisner Awards, och en av de mest kritikerrosade bästsäljande serietidningserierna under det senaste decenniet är det sällsynta exemplet på en sidomäster som samtidigt är humoristisk, socialt relevant och oändligt överraskande. Skriva av Bräerkevon, Lost Pride of Baghdad, ex, machine, ex Machina och med konst av Pia Guerra är detta sagan om Jorg Brown, den enda mänskliga överlevaren av en Planetbredd pest som omedelbart dödar varje däggdjur med en Y-kromoson. Ledd av en mystisk regeringsagent och strålande ung genetiker och hans husdjursapa apa Ampersand. Jorik reser världen för att leta efter sin förlorade kärlek och svarar på varför han är den sista mannen på jorden. Här samlar serierna, eller nummerna 1-5. Eh. Ja, som sagt, alla karar har dött nästan, förutom det som vi beskrivs i den här, det är då den här apan och det är då, vad sa han hette då? Eh, Yorick, det är mm. de två snubbarna som finns kvar, annars är det bara kvinnor på resten av planeten som det verkar. Ja. Mm. Den börjar ju när männen fortfarande lever. Det kan man ju börja. Ja, för man får ju medleda på liksom de här timmarna inför mm. själva domedagen då. Om man får se lite olika karaktärer så kommer beskriva beskrivas i de närmsta nummerna. Vi har soldater, vi har forskare, vi har brandmän, vi har en massa. Och vi har då Jorik Brown som är wannabe-magiker. <laughs> Wannabe, B, vad elog Ja det är sämst <laughs> <laughs> Och sen dör ju alla män förutom han här och, eh, Han vill ta sig till Australien Där hans flickvän fästmö. Eller eventuella festmö finns Ja eh, Han kommer till Är det Vita hus är det va? Ja Hans morsa jobbar eh, Träffar sin mamma Och eh, ja det spårar lite, om man säger så Det slutar ju, de ska ju ta sig till en, genet, gen, vad heter det? en Genetisk forskare Eller vad man ska säga som, ska, som håller på med Kloning och allt möjligt Och ska forska på varför just han lever Vi möter en jävla Amazongrupp som vill ta död på Män och folk som De döda transistiter Som försöker vara män och allt möjligt för de tycker att ja, men, det ska bara vara kvinnor och de bränner sina bröst som amazonerna och allt möjligt. Det är en hel del som händer i de här fem nummerna. kan man ju säga. Var, varför får jag för mig att du låter väldigt negativ just nu? Du bara bygger upp för att liksom så här bara slänga yxan över axeln. Ja, den är inte dålig. Men jag ser inte på de här första fem nummerna att den har vunnit tre Eisner Awards, ska jag inte säga. <laughs> för Alltså om vi ser som den som du läste, den här eh, x c eller vad den ja, nu c, c no. mm, den gör ju ingenting nytt. Nej. Det gör verkligen inte den här serien heller. Förutom att det är bara en man. Men allting annat har jag sett hundra gånger på andra ställen. Ja. Vi har snubben som inte, kan, eh, ta, som inte kan ta ett chillpill. Han ska ju synas överallt, även om folk vill ha honom död. Skämten och allting och liksom allt har jag sett förut. Den här jävla apan, ja, men det har jag sett i Vänner med Ross hundra gånger. Och allt det här har jag sett tidigare. Och så jag förstår inte alls hur den kan ha blivit så stort Den är bra, Ski. Alltså, den är okej, okay, Ski, jag tycker inte alls. Jag förstår inte hela det här med Joric Brown att han ska få se jävla Mopsy. Så hade man absolut inte varit om man var den sista mannen på jorden. Men de försöker ju en humoristisk twist på det hela, som jag inte tycker alls passar in. Men de gör det bara för att han ska hamna i problem. Men det är, det är, det är ologiskt. Mm. Hur han beter sig, det är ologiskt. Man, så jag tycker att det skrivandet inte alls är speciellt bra. De gör ingenting riktigt nytt. Eh, fine den här delen med att han är sista mannen på jorden, det är coolt. Men jag hade tyckt det var tuffare om det inte fanns någon man. Att vi fick se hur, om, hur det här med bara kvinnorna och, och de här olika tagit bort honom helt hade varit en häftigare berättelse. Nu har man bara honom som en olycksfågel som man ska allting ska kretsa runt så att han hamnar i problem. Och jag köper inte det på samma sätt. Så varför den här har blivit så älskad som den har, förstår inte jag på den första volymen om jag säger så. Jag tycker den är okej okay, och jag tycker den är ganska bra skriven och allt sånt där. Men för mycket tveksamheter i själva berättelsen som jag inte riktigt fastnar för. Men du då? Du har väl... Du har ju väl, lä väl läst den här förut, eller hur? Var det? Ja, jag har läst den här en gång tidigare. Nu var det länge sedan märkte jag när jag började läsa den här igen, ska jag säga. Okay. <laughs> Eftersom att jag kommer i allt var inte riktigt glasklart. Det har varit överraskad av saker fortfarande. <laughs> Okej. Okay. Jag älskar, eller jag tycker verkligen om grejen. Mm. Alltså själva grundstorren. Just det här att en man överlever. Eller. De här två överlever. Mm. Det tycker jag är superintressant. Jag tycker det är skithäftigt att kunna få se vad som faktiskt händer. Sen går du vidare till ännu längre framåt, eller ännu längre framåt, alltså ännu till ett annat plan. Tycker det är skithäftigt att se vad som faktiskt skulle hända om hälften av mänskligheten försvann. Mm. Alltså, inte just hur å kommer vi överleva plötsligt, alltså med mat och grejer, och wow, mycket mer utrymme. Utom Mera, kanske lite samhällskritiskt att se vad kommer att finnas kvar om alla män försvinner vart, mm. vart, liksom vad, vad händer mm. och hur kommer det att se ut efter eh, det tycker jag är skitintressant, super superintressant dock så håller jag med dig i just de här grejerna att det är kanske lite väl mycket klyschor mm. man behöver kanske inte ha honom så jobbig och dryg som han är Mm. Han hade kunnat vara lite mer Tillbakadragen än vad han är Till exempel Han måste inte stå där och vifta med den stora flaggan Över huvudet typ vad Jag är sista mannen typ. Det är bara konstigt Men utöver det Så tycker jag det är superbra Vet inte riktigt Jag tycker inte om tecknarstilen på något vis Ja, jag vet inte varför, men det är någonting med att den känns alldeles för stressad. Mm. Den, den, den är inte, det är inte rena, snygga, klina linjer liksom. Mm. Och det är någonting som jag tycker om. Jag tycker om när det är... Ja, perfektion är fel... Mm. Eller är väl kanske fel ord egentligen. Men det, det ska vara snyggt och prydligt liksom. Mm. Det, det här är inte snyggt och prydligt. Det här känns nästan lite smutsigt och liksom lite mera. Ja, andra skissaktigt, nästan. Mm. Lite grann. Absolut ä mm. Alltså, vi, vi, som sagt, vi spoilar de här för jag kommer gå in på lite spoiler. Ja, shoot, först, shoot. det som jag tycker är riktigt bra. Ja. Det var ju där när hans morsa står mot de här andra. Vad är då? Ja, ja. När han kommer till Vita huset så är det ju, vad är det? Det är alla fruar till de politikerna som har suttit i Vita huset eller i liksom ja, ja. Alla, till alla politiker i stort sett mm. eh, som kommer dit och kräver sina mäns platser ja precis Äf, även och hans morsan säger att man måste rösta sin för att få sitta där, man tar inte bara över en annans plats Aha. och det det tyckte jag var jättebra mm. att, för det, det förstod jag att det, det är något som faktiskt skulle hända ja. och liksom, ja, men så, det där skulle kunna hända och det var egentligen det enda som jag tyckte att det där skulle kunna hända. Mm. För allt annat, men det är för att jag tycker inte om Jorik-karaktären. För han känns inte riktigt, utan han är ju bara en klyssare om använder för att, alltså, som jag sa, jag skapar problem. Han känns inte verkligen någonstans. Eh, Samma sak med hans sura-hero. Hon går från världens lampa till att Nej, men nu ska vi döda alla som försöker vara män. Hon blir liksom hon går ju över till Amazonerna från att ligga med typ hela brandstation som de snackade om i början. där Så går hon de nu bara i början skulle hon som att hon skulle ta sitt liv. Sen nu har hon med Amazonerna och ska liksom döda och ditten och datan och ska jaga den sista mannen. Man bara, hur? Jag ser inte det någonstans. Hur hon helt har bara Tvärtvänt sådär, jag, jag kan inte köpa det någonstans hur, hur de förklarar, för de förklarar inte De gör inte snyggt, de gör ingenting Och liksom hur hennes morsa och Jorik har typ sina värderingar Så sätter hon här helt emot Hon skulle tydligen vara helnylle från början det, det, Hon, även henne, gör man bara för att skapa intriger med Jorik Det är ingenting som jag kan köpa för fem Utan man har bara skapat henne och gett henne den delen Bara för att det ska bli problem senare Men de har ju inte gjort det på ett snyggt sätt tycker jag Jorik, allt han gör är ju helt åt helvete <laughs> När de går till den där jävla Minnesstunden för alla män Och han ska liksom, ja, oh, look I got a dick Liksom, bara för att Och sen skyller de på, att han jag skulle ha motorcyklar Nej, det var inte alls så du tänkte Eller någonting, den, hela den delen Tyckte jag var helt värdelös när de mötte Amazon Den första gången uh, Nej, det är så mycket Som jag bara, <laughs> ja men jag håller med det, det, det är ju en intressant Historia så mm. Men jag fattar inte var de har fått hans karaktär ifrån <laughs> Nej Han passar ju inte in på något sätt för, för jag menar helt ärligt Jag hade inte betett mig på det där viset Om jag var sista mannen på jorden Alltså det, det hänger jag inte med Men däremot jag, jag, Vad jag också inte fattar Är de här amazonerna Mm. eller i stort sett alla manshatarna, eller vad man ska kalla det för. Ja. Det äh, hur många män kan de ha mördat? För att jag menar det bör ju bara ha funnits en. Ja, så de har ju bara dödat transvestit som har opererat om sig till män. Exakt. Har de jagat. Ja. Man bara, why? Och de har jagat, vad var det mer oss. De sådana som håller på med kloning vill de väl döda för att de inte vill ha kloning av för de hade ju, de ju om någon här forskning att kvinnor som klona för att kunna föda flera kvinnor eller något sånt där ja. snackar de om och sådana började de snacka om att jaga och grejer. Jag bara, Jaha. Ja, Det är sant. Det, alltså, det kändes bara diffust för att jag fattar liksom inte vad det kändes verkligen liksom som om man stod på man slog på stora trumman så här. wow, mm. vi är amazoner, vi mördar alla män och så bara så här fast vänta nu på riktigt, jag har blivit iprintad e de senaste numrerna att det finns inga män. Nej. Vilka har ni haft i ihjäl i sådana fall, vill jag veta. Mm. Och ofta de inte har kunnat förstå, alltså varför, ja nej, jag hänger inte med riktigt. Nej, överhuvudtaget. Och det är som Amazonas ledare hennes, hon bara, ah, världens librarian som ska vara världens motsvarighet till typ Hitler. Bara, <laughs> hur? Nej, Nej, jag tycker inte om den skriva ner så... jag den, är, den var bra, jag kom igenom den och tyckte Men den här är helt okej okay. ja. Men jag köper ju inte hälften av det Nej. Eller någonting så för mig Att den har vunnit så mycket priser och sånt Fine om man fastnar i det Jag fastnar tyvärr inte i det Så jag kommer inte fortsätta med den här Det är inte så som Saga som jag faktiskt verkligen tyckte om Och den kommer jag fortsätta med Den här kände jag bara Den är helt okej okay skriven men jag köper inte hälften så den här kommer jag släppa, jag, jag känner ingenting för att vilja ta fram Det är inte det sämsta jag läste absolut inte Och oftast är den bra skriven och sånt Som sagt, det här med hans morsa och de andra Eh, representanterna som vill komma in i regeringen och, och hela det där ja. Det var helt okej okay ändå det var, det var jättebra skrivet mm, mm, mm. Men allt om huvudkaraktären är ju skit Det är ju typ som Harry Potter När jag hatar när så fort Harry Potter kommer in i boken nej, nej, nej, eh, nu, nej. Det, det är inte nu. bra när de håller på så där. Jag tänkte precis säga jag håller med dig Men nu, nej, inte längre eh, jag, jag fattar vad du pratar om Så är det ju, självklart eh, det finns någonting i mig som skulle vilja se vad man tar det här vidare. Men jag är ju också rädd för att de bara kommer att fortsätta spela på, på Jorik och att han bara är dum. På ja, För jag kan för inte för se för hur det, de ska bygga honom på ett annat sätt för att jag har honom intressant. När de har börjat det här, då är det precis. Han kommer ju alltid vara olycksfågan. Och, och hur ska vi rädda dagen idag då? Ja, det, det, det, det blir ju lite så, tyvärr. För att. Vad ska de annars göra? För de har ju redan mm. presenterat honom som ganska korka. Eller alltså, han, ganska använder korka. Ju inte hela, han använder ju inte hela huvudet när han tänker, eller? Alltså, han måste ju ha gjort någonting med de där jävla magigrejerna och sprängt bort halva järnkällan <laughs> han har. För han är helt jävla dum i huvudet. Ja, nej, det, det går inte alltid. Det går inte bra för den i alla fall, så mycket kan vi säga. Eh, mm. ju ja, alltså, alltså, säga. Intressant... Att... Det är en intressant story, ah. ja. Så att det, det tycker jag verkligen. Det är, det är en intressant take på det. Det är det. Men ett... Jorik är inte den bästa karaktären för den här historien, skulle Nej. jag vilja säga personligen. Men sen kan det vara så att jag missar någonting. Men ja, jag vet inte vad det ska vara för något. Nej. Alltså, jag skulle gärna veta om ni, Eller om att någon som har läst flera volymer om här och som faktiskt är inne i den här serien. Om Jorik ändrar sig. Om de mm. helt plötsligt får fram några starkare karaktärer. För fortsätter det så här, Liksom att oh, vi har en Joe-karaktär. antingen alltså, kör man ren komedi eller så kör man liksom seriöst. Där Det sån ett mitt emellan, då gör det ju bara att jag köper det mindre och mindre för varje steg de tar det. Ja. Så nej, för jag... Om mig får den här en 3 av 5 i betyg, för den var okej. Okay. Mm, mm. Men det är absolut ingenting jag kommer att fortsätta med. Ja, nej, jag... Den hamnar på samma för mig också faktiskt, mm. det gör den. Det, det, jag skulle kunna tänka mig att fortsätta, det skulle jag faktiskt kunna göra, men... Eller snarare så här, jag skulle vilja veta vad de tar det någonstans. Mm. Men inte tillräckligt mycket för att ta upp ett, ett, en till volym, så säger vi. Ja, äh, men då känns det som att vi är ganska lika på den rasen. Ja, Och det var exakt. synd, för jag hade hört så mycket bra om den här, men... Det är synd att bara att inte en fängslar som, den, som alla mm, mm, mm. som har hört det om tidigare alla som pratar om den. Men nej, jag ser inte det helt enkelt. Nej, men jag, jag kan inte göra annat än att hålla med. Det, det, mm. det, det, det, det, det är... Ett, och det stör mig lite. För jag tycker att det är bra. eller alltså, Jag tycker att det är intressant. Det är, det, det är en häftig... Man, man skulle ju kunna göra så jäkla mycket. Man, jag kan liksom redan se framåt hur vilka konflikter det skulle kunna bli bara av att Alltså inte slänga in Jorik och hans mm. apa. utan bara se vilka konflikter som faktiskt skulle kunna komma. Precis som du sa där. Det här med vilka ska styra ett land. Vilka ska styra... Alltså vart... Ja, men vilka, ska styra, vilka ska berätta vad? Vilka ska göra vad? vilka ska Hur, hur får man till det liksom? Mm. Visst, det finns kvinnliga poliser. Det finns kvinnliga militärer. Men det känns inte som att, att det är... Det är ju inte framtid vi är i, om vi säger så. Nej. Vi är snarare dåtid där det är, verkar ju kanske finnas någon politiker som är kvinna. Mm. Vad är den högst uppsatta kvinnan som blir, blir presidenten? Är hon, vad är hon, minister of agriculture eller något sånt? Alltså det, mm. ja, det är långt ifrån att vara president över USA liksom. Mm. Och så att det, finns, det blir många frågetecken som skulle vara intressant Att se hur de löste Men jag är ju rädd för att vi bara kommer att få följa Jorik Och hans apa medan han springer runt Och viftar med det han har mellan benen För att mm. säga att han är han ja, precis. Men det är som du sa Man kan se ungefär vad som kommer att hända i framtiden Vad som kan vara coolt mm. det är likadant åt andra hållet. Tänk om man kommer till Australien Ja, men då kommer han få slås mot en shangri och få åka på spö. För det, det passar inte in någonstans, men det är så jävla dumt de har gjort Jorik Ja. Och det, så det är sådana grejer som gör mig bara mindre och mindre. Jag, bara, nej, jag ser hur de kan fucka upp det här totalt. Och det, troligtvis kommer det gå åt det hållet, för det är så de har byggt upp karaktären. Och det passar inte in. Det är ju det som gör mig så också frustrerad. Ja, verkligen. Nej, men jag, jag, som sagt, kan bara hålla med. Mm. Nej, det är synd. Synd, synd, synd. Men nästa vecka då Då ska vi läsa läsa, läsa Artha Chronicles of the Lands Issue Zero En indie berättelse Som såg häftigt ut Jag tog den här för att jag har ingen aning om vad det är Men det är indie och det såg häftigt ut Teknar tyckte jag var riktigt häftigt Så jag hoppas att det är skrivande är likadant mm, mm, mm. Och det var veckans avsnitt Alla avsnitt hittar ni på bloggen abitofnördnes.blog.se ni slår oss lättast via Facebook facebook.com slash aboncomics Följ oss på Instagram aboncomics. Eh, ni kan se oss live på Twitch från måndagen från 19.00 twitch.tv slash Och kolla in vår andra podcast också om just tv-spel och film och andra nördheter, abitofnerdenes Men, tack så mycket för här veckan, så hörs vi nästa vecka igen Ha det gött